Не встиг Сергійко договорити, як перед ним постав здоровенний бик. «З'їж мене!» – звернувся він до Сергійка. «Та то у нас так кажуть, коли дуже їсти хочуть!» – позаткував від велетня Сергійко. «А ще кажуть, сьогодні хоч і вола з'їш, а завтра знову зголоднієш». «Що там і де там у вас, тут неважливо», – зауважив бик. «У нас кожен має бути господарем свого слова». Сказав – зробив. Або ліпше – промовчи. Отож, приступай, їж мене. Та як же я тебе їстиму? – розгубився хлопчик. – Ти живий і сирий. Я так не можу. А я не можу отут бовваніти без діла, – розсердився бик. Навіщо марно кликав? Він повернувся до Сніжани. – Може, хоч ти мене з'їси? Дівчинка перелякано подивилася на бика, не уявляючи, як його можна не те що з'їсти, а бодай надкусити. «Дякую», – спробувала пожартувати вона, – «але я вегетаріанка». В цей час купол над головою дітей помітно звузився, ще більше обмеживши довкілля. Тепер діти почувалися ніби у великій залі без вікон і дверей, ні вийти, ні виглянути, що там за куполом. Роздираючись, діти не помітили, куди подівся бик і звідки взявся дивакувати старий чоловік, що наближався до них. Якось же він увійшов до купола? У Сергійка відлягло від серця, коли він помітив, що навколо ясніє ніжний ореол світла. — Зараз запитаю, — подумав Сергійко, коли чоловік був вже за декілька кроків. Сніжана випередила хлопчика, ступнувши на незнайомцю. Сторінка 58. На цій сторінці ілюстрація. Двійко дітей обсіли цапа із роздявленою пащею, який спілкується з хлопчиком неначе собачою мовою. Тіло тварини вкриває довга шерсть, на голові – картуз. Сторінка 59. «Доброго дня, пане!» – ввічливо звернулася вона до чоловіка. «Я перепрошую, а ви не підкажете?» Не звертаючи ніякісінької уваги на привітання Сніжани, дивак у капелюсі кольору лимона, від якого і запахло цитрусом, а також у коротких штанцях та теплому вовняному светрі і валянцях, пройшов мимо, кинувши на ходу. «Слово не горобець, вилетить, клопоту не обберешся!» Доки діти перетравлювали сказане, дідуся у валянцях та шортах, як і не було... «Я зрозумів!» – вигукнув радісно Сергійко. – «У цьому світі кожне наше слово має значення!» – «Теж мені відкриття!» – хикнула Сніжана. – «Можна подумати, що у нашому вимірі не так!» «Так-то воно так!» – продовжував хлопчик. – «Але там світ реагує трохи інакше на те, що ми говоримо!» Він запнувся, згадавши, як відреагував його власний маленький світ на сказане ним на телебаченні. Так, запізніли відкриття. Я ось що маю на увазі, повернувся Сергійко до аналізу недавно побаченого і почутого. Ти ж щойно сказала неправду, нехай то був жарт, дрібниця. Але ж я бачив, як в інтернаті на вечерю ти залюбки уминала котлету, дали б другу ти від неї не відмовилася після дня сповненого пригод. «Це точно!» – засміялася Сніжана. «Особливо, якщо врахувати, що та котлета була останнім, що до цієї миті мені вдалося з'їсти». Так от, не відволікаючись на розмови про їжу, продовжив хлопчик. «Як би там не було, аби ковід і збрехала!» За це світ покарав нас обох відразу, звузивши простір нашого перебування». Ти бачиш, ми тепер ніби у великій капсулі. Дивно, – знітилася Сніжана, – хто б міг подумати, що таке можливо? Але, схоже, ти маєш рацію. Сторінка 60 Світ відреагував на мій перший промах, але відразу ж послав гінця з підказкою. На якусь мить діти замовкли. «Слухай, а я вже зовсім не відчуваю голоду», – раптом спохопився Сергійко. Таке враження, що я щойно добряче пообідав, чи то повечеряв. У цьому світі важко зрозуміти, де день, де вечір. І я не голодна, – з подивом повідомила Сніжана. Вона замислилася, потім висловила нову здогадку.